Síðara kóruntubréf annar kabli. En það áættti ég mér að koma ekki aftur til ykkara með hrygð. Ef ég hryggji ykkur, hver er þá sá sem gleður mig? Sá sem ég er að hryggja. Ég skrifaði einmitt þetta til þessa þeir sem áttu að gleðja mig, skyldu ekki hryggja mig er ég kæmi. Ég hef það traust til ykkara allra að gleði mín sé gleði ykkara allra. Af mikill í þrengingu og hjartans trega skrifaði ég ykkur með mörgum tárum, ekki til þess að þiðskilduð hryggjast, heldur til þess að þiðskilduð komast að raunum þann mikla kærleik sem ég ber til ykkar. En ef nokkur hefur orði til þess valda öðrum hreyðuð þá hefur hann ekki aðeins hrygt mig, heldur að vissulegti hrygt ykkur öll, svo að ég geri ekki enn meir úr því. Láttu þeim manni næja þá refsingu sem allflest ykkar hafa veitt honum. Því ættu þið nú öllu heldur að fyrirgef honum og upparfa hann til þess að hann sökvi ekki niður í allt mikla hryðuð. Þess vegna byrði ég ykkur að sín honum kærleika í reyndt. Því að í þeim tilgangi skrifaði ég ykkur til þess að ég fengi að vita hvernig þið reyndust, hvort þið væru hlýðin í öllu. En hverjum sem þið fyrirgefið, þeim fyrirgefið ég líka. Og það sem ég hef fyrirgefið, hafi ég þórt að fyrirgefa nokkuð, þá hefur það verið vegna ykkar fyrir augliti krists, til þess að satan á ekki tökum á okkur því að ekki er okkur ókunnugt um velráð hans. En er kom til tróas til að bóða fagnaðar erindið um Krist og drottin hafði þar opnað mér dyr til að starfa, þá hafði ég enga eyrð í mér af því að ég hitti ekki títus bróðun minn, svo að ég kvatti og fór til Makedóniju. En Guði séu þakkir sem fer með mig í óslitinni segur för Krist og lætur mig allstaðar breyða út þekkinguna um sig eins og þekkan ilm. Því að Guði til dýrðar er ég ilmur sem flytt Krist bæði til þeirra sem frelsast og til þeirra sem glatast. Þeim sem glatast er ég banvætt dött til döða, hinum lífgandi ilmur til lífs. Og hver er til þess hæfur? Ekki er ég, eins og hinnur mörgu er pranga með Guðs orð, heldur flyt ég það af hreinum huga frá Guði frammi fyrir augli til Guðs, með því að ég er í samfélagi við Krist.